L Ajuntament serà actor crucial perquè bona part del paquet de mesures aprovat el 4 de març pel Govern espanyol per contenir la despesa en electricitat i combustibles culminin amb èxit. I de passada, els ens locals podran retallar el pressupost que destinen anualment a l'enllumenat públic, que consumeix gairebé la meitat, és a dir, el 45%, de la seva despesa en energia. A més de canviar les bombetes dels semàfors i dels fanals del carrer i de substituir els sistemes de climatització i calefacció de les instal·lacions municipals per sistemes més eficients, l'Ajuntament haurà de renovar flotes d'autobusos urbans, camions de recollida d'escombraries i altres vehicles municipals. També s'espera que contribu... contribueixi en la mesura de les seves possibilitats en campanyes de conscienciació, com les que animen a substituir els llums halògens domèstics per llums LED o a controlar la temperatura en locals i edificis públics. També en matèria energètica, el president de la Generalitat, Artur Mas, va proposar que Catalunya comenci a mirar cap a Europa per garantir el subministrament de recursos bàsics. Va esmentar el president d'Electricitat, de amb la polèmica línia de molta altra tensió que en dos anys connectarà amb França. Va parlar també de l'aigua, amb el projecte de Convergència i Unió de transvassar aigua del riu Roina, de moment Paralitzat. i ja fora de micròfons va defensar la construcció d'un gasoducte que permeti garantir el subministrament. És a dir, tot un seguit de temes que tot just es posen ara en marxa i que ja veurem com continua. D'aquesta manera, comencem una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de la FAM. Això és tot un poble que us parla i acompanya en Jordi García.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 I comencem parlant de la Festa de la Filosofia, que demà comença als barris de Sant Andreu. Els equipaments de Sant Andreu treballen en xarxa i ens volen fer reflexionar en aquest any internacional de la joventut, al voltant de les expressions de la cultura urbana. Amb tot d'exposicions en els diferents centres cívics i equipaments culturals al voltant del grafit, l'esquake, el hip-hop, el breakdance i l'streetdance, és a dir, formes i maneres diferents que els joves tenen d'expressar-se. A partir de demà podreu visitar les següents exposicions. En primer lloc, el Centre Cívic del Bon Pastor, a la plaça Robert Gerard 34, el món de l'esquate i el b-boying, Dance. El Centre Cívic de la Trinitat Vella, al carrer Foradada 36-38, el món dels espais, grafit. Al Centre Cultural Can Fabra, del carrer del Segre 24-32, hi ha l'art urbà vist com un còmic.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 En el marc de totes aquestes exposicions, el dia 9 d'abril es farà el festival Buen Pas Jam, a la llosa del Bon Pastor. El projecte que l'any passat va revolucionar el barri de Trinitat Vella arriba al Bon Pastor. Molt bé, doncs seguirem aquest seguit d'esdeveniments eh, a la setmana que ve, que és quan es produiran. També hem de parlar ara de l'autopista superposada Busbao que lleugerà la saturada C58 al 2012. El projecte més ambiciós i cart, iniciat fins ara per fomentar l'ús de l'autobús i augmentar l'ocupació mitjana de només 1,2 persones, els vehicles que accedeixen a Barcelona, en fila l'últim any d'obres. L'innovador doble carril segregat de les 158 per busos i vehicles d'alta ocupació va a altres persones o més, avança bon ritme entre l'Avinguda de la Meridiana i Montcada li Pollet amb l'objectiu d'obrir a principis del 2012 i ho fa alier a les retallades i els 80 milions de cost, perquè el seu finançament va a càrrec de l'empresa pública Tabassa, del túnel de Vallvidrera, i de fons europeus, 32 milions. El llarg tram de viaducte d'aquesta autèntica autopista superposada ja comença a prendre forma al port de Montcada. Tan difícil com els 6,8 km de la mateixa obra, fet en part de sobre de l'autopista i en part encaixada, al mateix nivell entre les dues calçades. És la seva execució sense reduir la capacitat de la via and since then 154.000 vehicles diaris a mitjana, la xifra més alta de Catalunya que col·loca aquesta autopista a punt de la saturació més enllà de les hores punta, quan ja ho està gairebé diàriament, la C-58 no pot perdre ni un carril. Per això, des de l'inici del projecte, al desembre del 2008, ja estem parlant de fa gairebé dos anys, doncs ha treballat des dels laterals i des de la mitjana ampliada gràcies a desviaments parcials de les dues calçades. Igualment s'ha actuat de nit en diversos períodes, i això sí, sempre amb un estranyiment dels sis carrils de circulació, una mesura adoptada des de l'inici que ha fet encara més fràgil la precària fluidesa. I parlant d'aquest tema, hem de dir que en aquests moments hi ha restriccions de trànsit de tres mesos, duraran tres mesos al carril BAU.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 Els veïns i comerciants del carrer d'Honduras hauran de conviure amb les obres, com a mínim un, un any més. Doncs hem començat parlant d'electricitat i continuarem fent-ho, ja que Endesa ha doblat l'abastament d'energia per la ciutat. La ciutat i la seva àrea metropolitana tenen des d'ahir una nova central tèrmica de cicle, combinat inaugurada. Es tracta de la planta denominada Besós 5, situada al costat dels grups 3 i 4, que s'alcen al marge dret del riu Besós el nou grup electrògen té una potència de 859 megawatts, cosa que suposa duplicar la capacitat de generació per a la ciutat i per al seu entorn metropolità. Una potència que, sumada a la garantida pels cicles combinats 3 i 4 i el que la companyia té al Port de Barcelona, dona com a resultat uns 2.400 megawatts, suficients per cobrir el 120% de la demanda en aquest territori cosa que millora la seguretat de subministrament, segons va explicar ahir el director general d'Andesa Generació, Manuel Moran. Doncs Una de les principals característiques d'aquest vessó 5, que té dues turbines de gas i una de vapor, és precisament el fet que utilitzi gas natural com a combustible, amb la conseqüent menor incidència mediambiental i uns rendiments nets superiors al 58%, si es compara amb les centrals que utilitzen combustible fòssils. Així, presenta unes baixes emissions de gas a l'atmosfera, unes 600.000 tones anuals menys de CO2, segons hi va afegir el president d'Andesa, el Sr. Borja Prado, per recordar l'impacte mediambiental notablement més reduït d'aquestes centrals més silencioses i que no generen líquids contaminants ni residus sòlids. La plantilla de la companyia ha passat de 36 a 100 empleats per, per gestionar la nova planta. Molt bé, i eh, tornem a parlar dels autobusos. Eh, hi ha noves línies d'autobús que aviat es posaran en marxa. Les primeres línies que es posaran en marxa durant el segon semestre d'aquest any són les horitzontals L2, que enllaçarà Vassoscoll Blanc amb Amamadeu Tourné i l'Axin, entre Zona Universitària i Fabra i Puig a Sant Andreu. La posada en marxa d'aquestes línies de redbus comportarà que se suprimeixin algunes línies convencionals que fan recorreguts coincidents amb la xarxa de bus exprés. L'L2, per exemple, coincideix pràcticament amb el recorregut que fa l'actual línia 56. Per això, quan es possi en marxa l'L2, se suprimirà la 56. Quan comencin a circular els Redbus de la línia X5 se suprimirà l'actual línia 74. D'altra banda, aquesta nova xarxa d'autobusos obligarà a modificar la circulació d'alguns carrils. I si voleu estar informats de el que ens proposen els alcaldables a la ciutat de Barcelona, els que presentaran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 Jordi Areu, Xavier Trias, Alberto Fernández Díaz, Jordi Portabella i Ricard Gomà explicaran el seu projecte per a la cultura i per a la sagrera a l'Alnau Ivanov. Avui es farà el primer sopar col·loqui que comptarà amb la presència del candidat del PCC, Jordi Areu. L'Alnau Ivanov inicia un cicle de sopars col·loqui amb els candidats a l'alcaldia dels partits polítics amb representació a l'actual ple municipal.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 El cicle es completa amb la participació de Xavier Trias, candidat de CIU, el 7 d'abril, Alberto Fernández Díaz, candidat del PP, el 13 d'abril, Jordi Portabella, per Esquerra Republicana, el 28 d'abril, i Ricard Gumà, per Iniciativa als Verses, Esquerra Unida i Alternativa, el 6 de maig. L'hora és a dos quarts de nou a la Nau Ivanov, que es troba al carrer Honduras, 28.30, i el preu és de 13 euros. I atenció perquè, si us ho voleu passar d'allò més bé, demà teniu l'oportunitat d'acostar-vos al Sant Andreu Teatre i gaudir de l'espectacle que ens oferirà Reugenio Re amb, aquest, amb aquesta nova presentació d'un espectacle que es diu Hablamos. Després de dos anys d'escena i de l'èxit obtingut a tot el país en con todos mis respetos, torna Reugénio Re a l'escenari on va començar el seu particular revival del mític humorista. Torna alçat amb un nou espectacle, Ablamos. És una nova proposta que vol tenir present, ara més que mai, el gran mestre de l'acudit. Perquè a Hablamos, Reugénio Re tornarà a posar en escena més clàssics d'Eugénio i a més, nous acudits que mai va poder arribar a explicar. D'altra banda, Reugenio comptarà també amb un artista convidat, Edo Montante, un showman que no us deixarà indiferents. Així que per a tots s’arriba de nou a Barcelona, Reugénio. ¿Hablamos? No t'ho perdis. És un nou esp espectacle de Reugénio, més acudits, més ulleres de sol, més cigarreta i copeta i més d'allò que sabeu aquell que diu? El divendres a les 9, el dissabte a dos quarts de 10, el diumenge a dos quarts de 7. És de Andalú al 10 d'abril i el preu és de 14 euros. I acabarem de la mateixa manera que començàvem ahir, parlant d'aquesta coral de la Trinitat Vella que celebra en guany el seu 25è aniversari. Una cinquantena de cantaïners, de cantaires, la majoria jubilats, formen part de la coral Trinitat Vella. L'associació grupa veïns, però també hi ha persones procedents d'altres barris, així com de les Rodalies. Aquest any es commemora el 25è aniversari de la coral i, com no podia ser d'una altra manera, ho celebraran cantant. L'acte d'aniversari serà aquest diumenge a la parròquia de la Santíssima Trinitat a partir de les 6 de la tarda. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres comencem el nostre programa d'avui. Avui hem fet un repàs d'algunes de les principals notícies que es donen a, a, avui en aquest programa. I ara doncs el que farem serà escoltar una mica de música, farem una pausa i tornarem tot seguit amb més informació. Això serà d'aquí moments. Mm -hmm.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 spy so. Des del 91.6 de la EJM, escoltes tot un poble, a Radio Trinitat Vella. Doncs després d'aquesta petita pausa, continuem amb el nostre programa d'avui i parlem del concurs Disseny d'imatge dels actes de celebració del 25è Trofeu Futbol Sala Arrels. I per parlar-ne, doncs tenim a l'altra banda del fil telefònic el senyor Toni Castro, que és el cap de premsa d'aquesta entitat del Futbol Sala Arrels. Molt bon dia. Què tal? Bon dia. Doncs ens agradaria que ens expliquessis en primer lloc el disseny de la imatge. Com, com s'ha portat a terme aquest, aquest fet? Bueno, fa ja qüestió de 3-4 mesos vam començar preparar tots els actes de celebració del 25è Trofeu colsa la És una data important per nosaltres. Són 25 trofeus des que vam començar l'any 1987. Mm. i Llavors vam decidir que, a part de pròpiament el trofeu, eh, el tercer cap de setmana, de, en aquest l'últim cap de setmana del mes de maig, també volríem fer una sèrie d'actes commemoratius, com per exemple, són xerrades com són partits de jugadors com és un viatge fora, I, llavors vam dir que per muntar tot, tot aquest programa havíem de dissenyar també un, eh, una imatge, un logotip en aquest cas, dels actes de celebració és a dir, no busquem una imatge no, no hem buscat una imatge de, pròpiament del trofeu futbol Salarrels que la tenim sinó més pròpiament dels actes de celebració una imatge que en grobeix tots els actes que farem durant el mes de maig de celebració d'aquests 25 anys i llavors vam decidir, doncs vinga, formem un, un concurs, aquest concurs de disseny de la imatge, del dibuix dels actes de celebració, serà el primer acte per servir-lo al nostre 25e trofeu i és un concurs que en teoria havíem dit que es podia presentar fins a aquest dijous, fins a l'últim dia del mes de març però tenim unes quantes peticions que ens han dit «ai, el tinc a punt, però en falten un, uns dies». I hem decidit, per tant, allargar el termini de presentació d'aquest concurs eh, fins al proper dimecres. Per tant, encara la gent que ens escolti, si ens vol animar a dissenyar una imatge que englobi doncs, els sentiments, eh, els adjectius que, que engloben aquest proper futbol salarrers, com seria l'amistat, com seria l'esportivitat com seria l'acompanyionia amb la resta de jugadors, de gent del barri, de jugadors d'altres equips, a passar-s'ho bé fent esport, jugant al futbol sala, doncs encara tenen de temps fins al proper dimecres. Per tant, fins al proper dimecres encara tenen aquesta possibilitat de presentar aquests dissenys i fins ara doncs, en, tam, també s'han realitzat alguns actes, no?, abans, posteriors a, a la data això seria aquest seria el primer acte que, que obriria evidentment hem de buscar una imatge, eh, un disseny per en trobar tot format adequat i quan tinguem ja la imatge podrem fer el programa d'actes que calculem cap a la segona setmana del mes d'abril perquè eh, el nostre aniversari i la nostra celebració eh, la concentrarem pràcticament el mes de maig. Per tant, eh, serà d'aquí un mes, tot just, quan avançarem els actes de celebració d'aquest 25 è trofeu per celebrar per exemple. Eh, us puc avançar ja gairebé en primícia els primers actes que farem eh, per celebrar aquests 25 anys de, de trofeu. Futbol a uh, Futbol Salarrels. Per exemple, el diumenge dia 1 de maig, uh, que és un dia especial, doncs hem decidit reunir a totes les famílies del Futbol Salarrels. farem uh, més de 300, 400 persones que, que, que participen uh, diàriament del Futbol Salarrels uh, al pavelló de, de la Mar Vec, allà al costat de, de la platja, ja aquí un mes, encara farà, esperem millor temps que ara. Uh, i llavors, que ho del dia amb activitats Jocs a la platja, després farem un dinar de germanor... Això per començar. Serà el trep inicial, aquesta celebració. A partir d'aquí tenim diferents xerrades amb professionals directament relacionats amb el món de l'esport. Tenim, per exemple, un preparador físic, un, un dietista, i el dia 10 de maig eh, hi ha la xerrada de la història del futbol celebrens, amb el president, fundador, la persona que ha portat a terme doncs, totes les activitats des d'ara que fa gairebé 30 anys, i va ser el 87 quan va engegar aquest primer trofeu eh, amb un grup de, de nanos que encara continua i bueno, amb, amb, el, amb els vals anys ha aconseguit doncs, convertir la en un dels referents de, del futbol sala escolar de, de la ciutat de, de Barcelona i del districte de, de Sant Andreu. Mm. També el, el cap de setmana del 14 i 15 de maig serà un dels més actius d'aquesta celebració perquè el dissabte durant tot el dia eh, disputarem unes 12 hores exjugadors, és a dir, exjugadors que han passat durant aquests 25 anys pel nostre Trofeu futbols a la Rèls, podran tornar a reviure l'experiència de jugar a, a la pista del futbols a amb el grup d'amics, fer una mica de petxanca, eh, algú segurament ja no s'han tan en forma com en el seu dia com van participar, però també és el moment de, de reviure i, i de, de recordar moments importants de, de la nostra història. Per tant, aquesta 12 hores té jugadors el dissabte 14 de maig. Aquella nit, dissabte 14 de maig, aquí al, al Parc del Congrés, que és on estem al fútbol Salarrel, sí. hi ha la plaça de l'antic Canodrom, Uh -huh. Estarà el canadron de Mariviana, ara hem fet una plaça, un espai important. Doncs aquí farem una festa, una festa oberta al barri, obert al districte, obert a tothom que, que es vulgui passar, una festa amb música, amb DJs, amb bebuda... Tot això serà el dissabte 14 de maig per la nit. I el diumenge a la tarda, al pavelló del Bon Pastor, que és juguen els nostres federats, els equips que formen part de la Federació Catalana de Futbol, equips eh, ben preparats, eh, doncs jugaran partits importants contra les seleccions catalanes. La selecció catalana eh, vindrà també aquest dimensi aquí, 15 de maig al pavelló del Bob Pastrou per jugar tres partits contra tres categories diferents del futbol salarrel en un dels actes també més esperats, jugar contra una selecció catalana eh, que portarà la, la federació. I ja, gairebé per últim, el següent i últim cap de setmana de, del mes de maig des del dimecres 25 fins al diumenge 29 de maig serà pròpiament el nostre 25è trofeu durant 4 dies, des de dimecres fins diumenge un munt d'equips passaran per aquest trofeu triangular sempre jugant un equip de les contra dos visitants pel pati de l'escola Reels i bueno, disputaran aquest trofeu triangular a millor de dos partits i de, de totes les categories dels més petitons a nanos de 5 anyets fins a, bueno, gens veterana, juvenil, sèniors i també categories femenines. Per Tenim tres equips de, de noies, noies cadets, juvenils i, i sèniors. Uh -huh. També les noies tenen paper important. I per últim ja tancarem aquesta celebració dels actes del 25e trofeu amb la nostra sortida tradicional també portem ja uns quants anys per tancar la temporada fent el cap de setmana de la Segona Pasqua, que per tant hi ha un dia festiu, doncs aprofitem tres dies per fer una escapadeta a Montjoy, Montjoy i, la ciutat de la Cànsula a Roses, que és també patrocinador del futbol salarrel, i que aprofitem per anar allà a 300-400 persones i gaudir el cap de setmana amb so, activitats esportives, platja... O sigui, tenim un munt de sèries preparades d'activitats per celebrar aquest 25 trofèus. Molt bé. Uh, el, això d'arribar als 25 anys suposa que hi ha una història al darrere molt important, no? I tant, sí, sí, sí. sí. Això serà el president el que, si voleu, un dia quan s'apropi aquests actes de celebració d'aquí sí. a més quan poguem parlar-m'hi i us expliqui anècdotes, detallets de de tota la història d'aquests 25 anys. Eh, uh, jo quan va començar el trofeu molt molt petitó i també eh uh, he rebut viura la mateixa manera aquestes 25 edicions, però bueno, us podrà explicar, per exemple, que el primer trofeu es va fer perquè una competició, eh, uh, els nanus del futbol a la arel pràcticament quan començaven, uh, van cada campions i tot i cada campions, uh, en aquest cas l'organitzador de la competició no va fer cap tipus de tall, ni copes, ni medalles. Llavors els pares van decidir, ja que no els han premiat per, per haver estat campions, directament nosaltres eh, muntarem, organitzarem ara un, un torneig d'un dia, eh, jugaran tres, quatre 4 i després els donarem una copa com a, com a campions. Bueno. I així, a partir d'aquí va néixer el trofeu Fútbol Salarrels, que clar, en aquell moment el Fútbol Salarrels tenia un equip, Ara té, eh, diria, 20 equips. O sigui, en aquests, eh, en aquests anys eh, han anat creixent amb més categories, eh, des de pre fins als de senyors, com he dit abans també, amb categories femenines, les noies que també juguen al futbol salar a, a Reus, i, i per tant el, la història del trofeu futbol sala a Reels, doncs, ha crescut. No només són dies d'activitat esportiva, sinó són dies de conviure. Sempre al eh, pati de l'escola a Reels hi ha un munt de gent que... De que ara es molts que uh -huh. al llarg de la història pel Focor Sala sí. i són, són dies de passar-s'ho bé. També tenim la nostra barra, ja pots passar el dia amb els teus entrepans... Bé, bueno, és un dia, un, uns dies macos de, de convivència. O sigui que ens ho passarem molt bé, no? Tant, això segur. A més, eh, les activitats s'han obertes totes per la gent de, del barri del Congrés, per la gent del districte de Sant Andreu, per tota la gent de Barcelona que es vulgui apropar a eh, aquestes xerrades, aquesta nit jove, per exemple, que també ens ho passarem molt bé, al pavelló del Bon Bastó, que també podran veure okay. aquests partits contra la selecció catalana, que Déu-n'hi-do, són partits guapos de, de futbol sala, la gent que també li agradi el futbol sala. Després, la gent que es podrà passar durant els quatre dies pel pati de l'Escola Reels per caudir d'aquest 25et trofeu, obviamente. també habitualment el diumenge, que es quan fem el lliurement de trofeus, sempre acostumem a tenir algun esportista de, de primer nivell que, que ens ve a... A acompanyar en aquest moment la part de també responsables del districte polítics i d'a més, perquè okay. ha passat per, per exemple el Javi Rodríguez, campió del món de futbol sala, un dels millors de, de, de la història okay. del futbol sala espanyol, ha estat aquí el, el trofeu futbol sala Mels, i, i d'altres eh, jugadors destacats del Barça de futbol sala o del Marfil Santa Coloma també de, de futbol sala. O sigui, són activitats obertes per tota la gent de, de, de Sant Andreu que vulguin participar en el nostre 25 trofeu. De moment, tot just demà faltarà un mes perquè comencin aquestes activitats. Ara estem a punt de tancar l'activitat prèvia, que seria el disseny del curs de, de la imatge. Aquesta imatge doncs, que farà d'anomenador comú de tots els actes que els desenvoluparan el mes de maig. I ara volem aconseguir la imatge del curs. Doncs recordar els nostres obrients que encara tenen el termini de presentació de la imatge fins aquest dimecres. I Toni Castro, moltíssimes gràcies per oferir-nos avui doncs, una mica, explicar-nos aquest 25è trofets de futbol a les els actes que es portaran a terme i evidentment doncs que eh, durant el mes de maig intentarem connectar novament amb vosaltres perquè ens expliqueu doncs, més àmpliament tots els actes i tots eh, aquells esdeveniments que porteu a terme. Moltes gràcies a vosaltres i felicitat una vegada més per tota la feina que feu com a ràdio referència a la informació del districte de Sant Andreu. Felicitats per la feina. D'acord, moltíssimes gràcies i també felicitar-vos a vosaltres per aquest 25 aniversari. Gràcies, bon dia. Bon dia. D'acord, doncs després de parlar d'aquest concurs de disseny d'imatge dels actes de celebració del 25è Trofeig Futbol Sala Arrels, recordar que encara sou a temps de presentar el, el vostre disseny. Fins dimecres i, evidentment, doncs, teniu aquesta oportunitat si el que voleu doncs, és participar també en el que és aquest, aquests, aquests actes de celebració del 25e Trufets Futbol Sala Reis. Molt bé, doncs ara el que farem serà una petita pausa, escoltarem una mica de música, però atenció perquè tot seguit parlarem de salut, parlarem de sanitat i tot això de la mà dels nostres companys del CAP de Via Barsinó. Això serà d'aquí uns moments. Passeja't cada tarda per tot un poble. Amb Jordi Garcia. Molt bé, doncs recordeu que tenim dues vies de contacte per si voleu fer-nos arribar doncs, les vostres queixes, dubtes, suggeriments, la vostra opinió. Doncs tenim el telèfon, que és el 933456454 i també tenim el nostre mail, que és informatius.com i tal com us dèiem abans de fer aquesta pausa doncs avui volem parlar amb dues estudiants de tercera infermeria que estan fent les seves pràctiques aquí al Cap i a d'aquí del nostre barri de la Trinitat Vella i avui volem parlar de les malalties celiaques perquè cal tenir en compte doncs, que no tothom eh, doncs eh, pot prendre sucre, per exemple, un dels exemples que podríem posar. Tenim nosaltres, don Isabel Vinyuales, molt bon dia. Hola, bonos días. I també a Maria Vilam, bon dia. Bonos días. Pues explicar-me què és el que podem parlar, és el que podem dir d'aquesta malaltia. Pues ben, dir que la enfermedad celíaca és una intolerància al gluten, uh, el gluten se encuentra en el trigo, la cevada, centeno i avena. Uh, se da en personas predispuestas genéticamente todo, pero no siempre se desarrolla la enfermedad uh -huh. y lo que hace el gluten en estas personas es <coughs> dañar la mucosa del intestino delgado y uh, provoca que no se pueden absorber bien los nutrientes uh -huh. Decir que es una enfermedad que se da tanto en niños como en adultos, que antiguamente se daba sobre todo en niños porque la enfermedad eh, produce mayores síntomas en ellos, como pueden ser unas deposiciones blandas, anorexia, vómitos, eh, deterioro de crecimiento, no crecen, no aumentan de tamaño, también tienen unos cambios de humor, se vuelven más irritables, apatía, tienen más lloros... Y luego, en los adultos, eh, últimamente se están dando más casos porque se está haciendo un, un examen más exhaustivo porque la enfermedad eh, es totalmente diferente en cuanto a la sintomatología porque incluso hay veces que no presenta ningún síntoma de esta enfermedad o se piensa que es otro tipo de enfermedad. Entonces, algunos de los síntomas pues son dolores en el estómago, deposiciones blandas, puede haber también estreñimiento, eh, infertilidad, de las mujeres puede haber aborto, abortos frecuentemente, muchas cefalias, puede producir ansiedad, depresión, que son unas cosas que antes se pensaba. ...pensaban que de otro tipo de enfermedad... ...y que ahora con los, con los exámenes más exhaustivos... ...que se están haciendo... ...se están descubriendo que hay mayores mayores adultos que tienen... Pues estos serían los síntomas de esta enfermedad... Sí. ...¿qué más pueden decir? Ahora vamos a hablar del tratamiento... ...que uh -huh. se basa en una dieta sin gluten estricta... ...y vamos a decir un poco los alimentos que llevan gluten... ...que son el pan, las harinas de trigo, cebada... ...y todos los cereales que ya hemos mencionado los pasteles tartas bollería, uh -huh. la pasta italiana, las bebidas destiladas y fermentadas como la cerveza algunos licores y son estos que esto sería lo que hace subir el, el azúcar en, en las personas ¿no? o el, bueno podríamos uh, decir uno de, lo, de las causas eh, uh, también pues uh, podríamos uh, Vale. Entonces, ¿Qué podríamos decir más? Los alimentos que sí que están permitidos, es decir, que no llevan gluten y que los celíacos pueden comer son, por ejemplo, todos los productos que sean naturales Por ejemplo, leche y sus derivados, eh, mantequilla, requesó, la nata, los yogures carnes y pescados siempre que no estén elaborados con nada de cebada, ni de centeno, ni de avena, eh, mariscos frescos, huevos, frutas, eso esto también está libre de, de gluten, la verdura, las hortalizas, el arroz, o sea que es decir que hay muchos alimentos que se pueden combinar y que se pueden hacer una dieta muy variada y equilibrada, que es como tiene que ser, y exenta de gluten. Luego hay otros alimentos que a veces pueden contener gluten y otras veces no, el queso depende, como pueden ser, por ejemplo, la charcutería en general. Eh, hay algunas eh, hamburguesas que char, los charcuteros les ponen harina, eh, uh -huh. hay los patés, algunas conservas que sí que llevan. Entonces, para saber si estos alimentos llevan o no gluten, es preguntando bien o uh -huh. al tendero que te atiende si lo sabe, o bien eh, la, la Federación de Asociaciones de Celiacos de España, uh -huh. que son un conjunto de asociaciones de toda cada comunidad. Eh, si tú te suscribes a ella, te mandan un librito que se actualiza anualmente, uh -huh. que tú puedes buscar bien por el nombre de la marca que quieres del producto bien por el producto y en el librito te sale si son aptos o no si están exentos o no de gluten entonces uh -huh. así es una forma segura de saber que el alimento que estás tomando eh, está exento de gluten y es bueno para tu salud uh -huh. pues qué más podamos decir al respecto nada decir que en cataluña hay una asociación de celíacos uh, que se encuentra en barcelona en la calle balmes 109 portal uh -huh. 2 Y el teléfono es 9334-93412 y que por cualquier duda que tengan estas personas que padecen esta enfermedad, pues llamar. No. Y ahí también se ofrecen cursos de, co de cocina, teléfono. Um, talleres, charlas... Les enseñan productos nuevos que salen al mercado y pueden preguntar cualquier duda y cualquier cualquier cualquier pregunta que tengan porque, por ejemplo, si te vas a estudiar fuera o si quieres ir a una residencia o a un comedor escolar, muchas veces no saben qué es esta enfermedad y no saben cómo tienen que tratar los productos. que tienen, Si tú, por ejemplo, vas a un, a un restaurante, tienes que explicarle pues que el aceite tiene que ser especial, que no pueda estar mezclado con fritos o con rebozados que lleven eh, pan o, o harina... ...que tiene que ser elaborado especial, que no puede estar uh -huh. mezclado... ...porque mucha gente se piensa que eh, estando un tiempo sin tomar gluten... ...ya esta enfermedad se cura, y no, es una enfermedad que es para toda la vida... ...a partir de que se diagnostica, y entonces ir comiendo pequeñas cantidades de gluten... ...puede que inmediatamente no tenga unos efectos graves... ...pero uh -huh. eh, con el tiempo se van aumentando y pueden haber se serias consecuencias... ...como más enfermedades autoinmunes o pueden eh, surgir cánceres... ...puede haber complicaciones que realmente son graves... Uh -huh y que la gente igual no está tan concienciada en eso. Y simplemente decir que ahora hay supermercados como por ejemplo el Mercadona, el Carrefour, el Corte Inglés que ofrecen productos uh -huh. aptos para celíacos, que eso sí que no, estas familias no reciben ningún tipo de ayuda y los productos son bastante caros. Uh -huh. Pero por lo demás, o sé sea que hay productos que podemos tomar y productos que no y uh -huh. nos podemos poner en contacto con algunas asociaciones para que nos puedan informar. Sí, ahí pueden te responde cualquier duda, cualquier pregunta y tienen el teléfono era 933493412 Vale, pues entonces que llamen a este número de teléfono si quieren saber más cosas sobre esta enfermedad. ¿no? ¿Qué más podemos decir? Sí. Eh, recordar que hay, por ejemplo, en, en las escuelas, los comedores escolares no saben qué es este tipo de enfermedad. Entonces uh -huh. que los padres se aseguren bien, bien, bien que los cocineros saben qué es porque eh, parece que no tiene repercusiones y en el fondo sí. O sea, que es una enfermedad para toda la vida y que hay que eh, explicar bien bien que, cómo se tienen que elaborar los productos para que la persona lo entienda y tú puedas llevar la dieta que necesitas. ¿Y a partir de qué edad <coughs> más o menos eh, podemos diagnosticar? Depende. Claro, mm. depende. No hay una edad... Eh, no. Generalmente. Generalmente. Es sí. una enfermedad tanto de adultos como de niños y uh -huh. por lo que en cualquier edad es posible diagnosticarlo. ¿no? Con lo cual, pues, debemos de tener en cuenta los síntomas que hemos dicho y en el momento en que encontremos, pues, que se, se da esta, esta enfermedad, pues, intentar solucionarlo lo antes posible, ¿no? Sí, sí. Porque puede afectar la vida de, de estas personas. Las complicaciones sí. son graves, sí. Mm -hmm. De acuerdo. Pues, ¿alguna cosa más a añadir? Ja <ríe> vale, pues, eh, a dir que la Isabel Viñuales i la Maria Vilar són estudiants de tercer de infermeria d'aquí del sí, de la universitat i, eh, diem que estan fent les seves pràctiques al al al cap de Via Barzino si i que avui ens han vingut a explicar-lo de les malalties celíaca perquè evidentment doncs hem tenir-la en compte a l'hora de, doncs, de cuidar doncs, els més petits o potser doncs, els més grans, si és que depenent de l'edat que puguin agafar aquesta, aquesta malaltia. Muy bien, pues muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el matí y Hola. esperemos que acabéis bien, os estáis llevando bien las prácticas aquí en el, en el CAP Sí, ya, ya acabamos, sí, pero muy sí. bien ya, ya estáis acabando los, las, las últimas semanas, ¿no? Mañana, la, la sí, mañana Vale, pues os, os hemos cogido tiempo para que nos, sí. para que nos pudierais informar de, esta, de estas enfermedades Muy bien, pues muchísimas gracias por acompañarnos i nosaltres ara el que farem serà una petita pausa per tornar amb la nostra habitual agenda Fins ara Deixa córrer el riu Deixa volar tots els teus somnis Vine al nou joc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 Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i anem ja directament a conèixer quina és la nostra agenda d'actes i activitats a realitzar aquests dies als nostres barris. I ara parlem de l'exposició de grafitis que es realitza el Centre Cívic de la Trinitat Vella. El Centre Cívic de la Trinitat Vella, al carrer de la Forada de número 36, us ofereix una exposició de grafitis. L'expressió urbana per excel·lència, perseguida i qüestionada i alhora admirada i innovadora serà diferents espais al centre cívic. I parlem d'una obra de teatre que es diu Cavalls Salvatges, que va a càrrec de la companyia Cavalls a la nau Ivanov. La nau Ivanov de la Fundació Sagrera al carrer d'Honduras, número 28, us ofereix a partir d'avui la representació de l'obra de teatre Cavalls Salvatges, a càrrec de la companyia Cavalls. Avui, demà i dissabte, a les 9 del vespre, i diumenge a les 7 de la tarda. L'entrada general és de 12 euros i pels socis de la nau Ivanov, de 10. I si voleu quedar-vos per la Sagrera, doncs el que podeu fer és anar al Centre Cívic de la Sagrera a la Barraca, on es realitza l'exposició dels treballs dels tallers voluntaris. El Centre Cívic de la Sagrera a la Barraca, al carrer Martí Molins, número 29, us ofereix a partir d'avui, de dilluns a divendres, una exposició dels treballs dels tallers voluntaris. És una mostra dels treballs fets pels assistents als tallers de pintura sobre roba, labors, bijuteria, manualitats i parts és organitzat pel professorat, per professorat dels tallers voluntaris del Centre Cívic de la Sagrera. Podeu veure l'exposició els dilluns, dimarts, dimecres i divendres de 4 de la tarda a 9 del vespre i els dijous de 10 del matí a 2 de la tarda i de 4 de la tarda a de 9 del vespre. I parlem novament, i ja per última vegada, perquè s'acaba avui, de la primera mostra creativa de les biblioteques de Sant Andreu. Les biblioteques del districte de Sant Andreu han volgut engrescar els veïns i veïnes dels nostres barris a deixar anar la seva imaginació, per tal de construir entre tots una mostra creativa entorn a la lectura. Hi ha tingut cabuda qualsevol manifestació artística i hi podrà participar tothom de forma individual o col·lectiva. Les biblioteques al llarg del curs escolar i fins avui han anat recollint les vostres obres i es donaran a conèixer a través d'aquest bloc.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 l'exposició La vida de la dona i els infants al Vietnam, la Índia i Nepal a Canfabra. Fabra. I atenció, perquè això també s'acaba avui. El Centre Cultural Can Fabra, del carrer del Segre, número 24, us ofereix fins avui, de 4 de la tarda a 9 de la nit, l'exposició La vida de la, de la dona i els infants al Vietnam, Índia i Nepal. L'autora de les fotografies és Marta Ricard, que ha seleccionat aquelles fotografies que transmeten més emocions i sentiments, aquelles que més sensacions, impressions i que reflecteixen la seva manera de viure i la seva cultura. Serà davant de l'auditori i l'entrada és gratuïta. I una altra de les exposicions que s'acaba precisament avui és aquesta de Memòries del barri Congrés Indians. El casal de barri de Congrés Indians, al carrer Manigua número 35, us ofereix fins avui l'exposició i projecció del vídeo Memòries del barri Congrés Indians. A través de fotografies i del testimoni de veïns del barri coneixerem el passat de Congrés Indians, recordarem vells temps i ens deixarem endur per la nostàlgia. L'horari de visita és avui de 5 a 8 de la tarda, lògicament, i l'entrada és gratuïta. I tenim més coses, tenim una altra exposició fotogràfica del primer Festival de Cultura Urbana Trinijam. La Biblioteca del Bon Pastor us convida a visitar aquesta exposició que dona el tret de sortida pel proper Festival de Cultura Urbana que, aquest any, es celebrarà el Bon Pastor a l'abril. Són fotografies de d'Alma Libre, Laia Lai Armandà i Xavi Serradell. I si voleu gaudir d'un taller de Country Line Dance, també ho podeu fer al Centre Cívic del Bon Pastor. El Centre Cívic del Bon Pastor, a la plaça Robert Gerard, número 3, us oferirà demà, de 3 quarts de 9 a 3 quarts de 10 del vespre, el taller Country Line Dance, a càrrec del professor Miquel Carpizo, que a l inscripció prèvia i és una activitat organitzada per Bon Pas de Vall, Baix de Saló del Bon Pastor. I atenció perquè hi ha una altra exposició que, a cops la nostra atenció,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 Ramon Tosses, més conegut com Aivà, 1941-1993, és un dels màxims exponents de l'humor gràfic incisiu, trencador i, sobretot, àcid a casa nostra. Col·laborador del Barrabàs o el Papus, el 1986 va començar a treballar al Setmanari el Jueves, on, a més d'Històries de la puta Emili, va concebre la sèrie Màquina Baja.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 El casal de barri de Congrés Indians, al carrer de Manigua, número 25, us ofereix cada dia una exposició amb el nom Expressions d'Art Urbà, La mirada dels joves. És una exposició que mostra de la mà dels joves les diferents formes d'expressió d'Art Urbà. L'activitat està emmarcada dins del Festival d'Art Urbà Buenpejam. Serà de, di de dilluns a dijous de 5 a 8, els dissabtes de 10 a 1 i de 5 a 8 i el diumenge de 10 del matí a 1 de la tarda. L'entrada és gratuïta. I acabarem el nostre programa d'avui parlant del concurs d'Arts Visuals Premi Miquel Casablanques que ja està i ja arriba a la seva nova edició. El Centre Cívic de Sant Andreu, al carrer Gran, número 111, us ofereix una nova edició del concurs d'Arts Visuals Premi Miquel Casablanques 2011. Aquest concurs és una convocatòria pública dirigida a joves creadors i creadores que vol donar cabuda a la multidisciplin. Narietat de la pràctica artística actual, un context d'aprenentatge, visibilitat i confrontació crítica especialment sensible al circuit artístic emergent. Molt bé, doncs continuem parlant d'aquest Premi Miquel Casablanques en futures edicions d'aquest programa. Ara eh, dic que, que aquest premi es realitzar al Centre Cívic de Sant Andreu. I nosaltres, doncs, que ho deixem aquí, donar les gràcies a Mari Aguilar, que ha estat a la part tècnica, també donar les gràcies a Mireia Gutiérrez. Molt bona tarda. I a mm, Noemi Escribano. Tenim bona tarda. Moltes, moltes gràcies. Doncs nosaltres, que ho deixem aquí, ens retrobem demà a la mateixa hora que passeu una molt bona tarda.